И Райлф, Евгений Петров, журналистът Ушейников. Късно през нощта журналистът Ошейников седеше на бюрото си и съчиняваше художествен очерк. Тук, естествено, би било уместно да зарадваме читателите с любопитна информация от рода на тази, че меката светлина на настолната лампа хвърляше причудливи светлосенки по лицето на журналиста, че в жилището беше тихо и само дъските на по-далеко поскърцваха, а от някъде, от много далеч, се чуваше кучешко джавкане. Но каква е ползата от всички тези красиви литературни детайли? И без това съвременниците не биха ги оценили, а потомците ще ни прокълнат. Тъй, че ще бъдем кратки. Темата на Ошейников беше суховата, трябваше да отрази някакво юбилейно заседание. При такъв материал трудно можеш да се разгърнеш. Но Ошейников не падна духом, не загуби самообладание. Нищо, мислеше си той, опитът ще ми помогне. Слава Богу, ръката ми е тренирана от учерци. Написа първите редове, без много да му мисли. Помогнаха му рутината и познаването на редакторския вкус. Необятната зала на градския драматичен театър с 250 места кипеше като море от глави. Представителите на обществеността се стичаха от амфитеатъра към партера, вълни от радостно оживление и театралната ни убител. Ошейников помоли жена си за чай и продължи да пише. Но ето че морето от глави притихва. На сцената се появява познатата на всички присъстващи му гъща, сякаш изваяна от нещо фигура на Антон Николаевич Бусилин. В залата се разразява океан от бурни аплодисменти, и под перото на журналиста с лекота изпърхаха още десетина подобни реда. Нататък стана по-трудно, защото трябваше да бъде описан нов герой, председателят на изпълкома Дъра Хаев. Героят беше нов, а изразите – стари. Но и тук Ушейников, както се казва, са умя да се справи. Към масата на президиума на юбилейното събрание с енергична походка приближава лицето на дъръчи Хаев. Залата е взривена от тътнещия прибой на безкрайни аплодисменти, но ето черерящото море на присъстващите, разпенено и бушуващо от нездържана радост, се упротява в бреговете на съсредоточеното внимание. Ошейников се замисли, че влиза, влиза, а после какво? Стана от масата и нервно закрачи и стаята. Понякога това помага, някак си заменя вдъхновението. Тъй, тъй, мислеше си той, описанието на тоя Чихаев никак не е зле. И фигурата на госилин стана достатъчно ярка. Но като че не достигат чисто художествените детайли, мислите му се объркаха. Дяволска работа, размишляваше той, вече втора година ми обещават жилище в нов блок и все не ми дават. Дадоха на Илюшка Качурин, дадоха на оня бандит Фиалкин, а на мене, изведнъж нежна детска усмивка озари лицето на Ошейников. Той седна на писалището и бързо написа, вдясно от председателя на събранието заема мястото си уверената, Едра, набита бръсната фигура на нашия грижовен завеждащ отдел жилищно настаняване в брудасти. Шумът от аплодисменти отново набира сила. Ох, дано му се откъснат от сърцето две стаи. Страстно зашепна авторът на художествения очерк. Ами ако не даде. Не, ще даде. Сега вече е длъжен да даде. Все пак за пълното си душевно спокойствие той замени, шумът от аплодисменти, с брохот от овации и щедро добави. Дъра, Грудасти обгръща със спокойния поглед на изтъкнат стопански ръководител притихналите в очакване лица от първите редове, които сякаш изразяват общото мнение. Виж, Дъра, Грудасти няма да ни подведе, със сигурност той е човекът, който уверено ще доведе строежа до финала и справедливо ще разпредели квартирите между най-достойните. Ошейников прочете написаното до тук. Очеркът се получаваше сносен, но художествените подробности все още не достигаха, и той потъна в творчески размисъл. Скоро ще дойде лятото, слънчицето ще заблести, птичките ще запеят, всичко ще се развисти. Ех, природата, вечно младата природа. А ти си лежиш в собствения хамак пред собствената вила. Ошейников се отърси от мечтите. Ех, да имах и аз една величка, примижа той унесено. И от перото на журналиста рупнаха нови вдъхновени редове. Сред членовете на президиума изпъква умният, сякаш озарен от проретното слънце работоспособен профил на ръководителя на вилния под Дълдъра. Куликов, този неукрутин дец, който кове за всички наследния, здрав, културен, бодър, радостен и ликуващ отдих. И човек неволно се изпълва с увереност, че вилните проблеми са в сигурни ръце. Мъките на художественото творчество набраздиха челото на ушейников с дълбоки бръчки. В стаята влезе жена му. Знаеш ли, подхвана тя, нашият миша ме тревожи. Какво е станало? Ами напоследък само лоши бележки почна да носи. Само да не го оставят да повтаря годината. Стоп, стоп, пресече я журналистът. Това е много ценен художествен детайл. Сега, сега, и в учерка се появи нов абзац. Тук-там в морето отглави се мярка изразителната физиономия и авторитетна фигура на ръководителя на отдел Народно образование Дъркалачевски. Мислено свързваме неговата личност с морето от детски личица, жадно устремени към културата, към знанията, към светлината, към нещо ново. Виж, ти седиш по цяла нощ, рече жена му, трудиш се. А оня Проидуха в Ялкин е докопал безплатна каюта на някакъв параход. Не може да бъде. Че защо да не може? Самата Фиелкина ми го каза. Тези дни заминават. Разходка и половина. Седмица на там и още една, обратно. Майче и храната им била безплатна. Ама че гад? Побледня Шейников. Кога успя да се уреди? Добре де, добре, не мера Сейва из глупостите си. Но реката му сякаш сама вечер редеше да горещите, слънчеви редове. Сред любимите на трудещите се областни ръководители от време на време се мярка мъжественият и крайно симпатичен анфас на началника на държавното речно параходство Каюткин. Демонстрирал безчет примери на ударна работа, достойна за истински моряк. Напоследък нещо ме наболява кръстът, не млъкваше жена му. Добре ще е да си взема прахчета, само че не се намират никъде. Наболява ли те? Сепна се очеркистът. Ей, Сегичка, ще ти изпишем твоите прахчета. Пошейников си из трипота и в прилив на творчески сили продължи да пише, в тълпата на зрителите се мярка популярното в целия град пенсне на нашия любим началник на здравния отдел. Призори и очеркът беше готов. В него бяха споменати всички, и директорът на театъра, и администраторът на кино, Горият, и началникът на милицията, и дори шефът на пожарната, чието безумно смел поглед. Той пък беше споменат заради евентуарен пожар. По-добре ще си, сладострастно си мислеше очеркистът, по-усърдно, отколкото при другите. В художественото му произведение липсваше само юбилярият. Че как така без юбилярия? Очуди се жена му. Това са 40 години безукорна дейност в ботаническата градина. И за какъв дявол ми е юбилярият? Раздръзнено отвърна Ошейников. За какъв дявол ми е ботаническата градина? Виж, да беше овощна градина, щеше да е друга работа. И погледна жена си с спокоен, светъл, унищожителен поглед. 1933 година. Инфо. Информация за текста. Символ за автоско право 1933 иляев Символ за автоско право 1933 Евгений Петров. Символ за автоско право 2001 Асе Григорова. Превод от руски. Иляйлф, Евгений Петров. Журналист Ушейников. 1933. Сканиране, разпознаване и редакция. Номът, 2010. По време на подготовката на книгата «Падащи баби» за публикация в «Моята библиотека» се натъкнах на непростим гав на екипа на книгоиздателска къща «Труд», три разказа, писмо. За равновесието и грехопадение, или познанието за доброто и злото, погрешно са издадени под авторството на Илф и Петров. Моята проверка установи, че тези творби всъщност са на Даниил Хармс. Оставям без коментар, професионализма проявен от въпросната книгоиздателска къща. Ние от «Моята библиотека» представяме текстовете с тяхното автентично авторство. Номът, издание, Даниил Хармс, Илф Петров, Падащи баби, КК, Труд, 2001, КН, 18 от поредица, колекция, хумор, библиотечно оформление и корица, Виктор Паунов, 2001, ISBN, 954-528-231-2. Сварено от моята библиотека HTP 20чие W наклонена черта CHITANKA наклонена черта текст наклонена черта едно 8 Последна редакция. 2010-1 тире 1317 часа.